Yuslih lakum a'malakum wa yaghfiru lakum dhunubakum wa man yut'i illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du solatul nabiy wa samadi syarulin alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan nyamun kali kuliah tafsir kita menerusi surah ta masih lagi membincangkan ayat yang ke-129 hingga 130 dan berikutnya daripada surah yang mulia ini iaitu tuan Allah subhanahu wa ta'ala fa'udzubillahi minasy syaithanir rajim Walaula kalimat sebukat dari Rabbikal,kan ayza mu ajal mu sema. Fasfir ala ma yang qulun, wasebhih bi hamdul Rabbikal, qabla tulu al shamsi, qabla qulu biha. Wmin ana illa li fasebhih, wa atraf al nahari ala ta terba. Sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa taala. Mak besabarlah kau, wahai Muhammad. Atas apa yang katakan dan bertasbihlah dengan mujib Rabmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan hujung hari agar kau menjadi riba agar kau menjadi senang ikhwasi filah jadi di sini merupakan perintah Allah SWT kepada Nabi-Nya saya menghiburkan hati Nabi SAW rasbir ala maya kulun sabar ala kawan Ahmad atas apa yang mereka katakan iaitu pendusaan yang mereka lakukan terhadapmu wasabdi' Bihamdi rabbika kabla tuluh isyams Tasbirlah kepada rapmu Iaitu dengan salat subuh Dalam tafsiran kebanyakan para ulama tafsir Wau kabla burubia seluruh terbenam Iaitu asar Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Bukhari yang sediakan riwayat Dan itu di Iman Muslim Daripada Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu Ini Jarir bin Abdullah al-Bajali Rasulullah sahabat Nabi SAW yang sangat handsome Tinggi putih kulitnya hitam rambutnya Seorang yang sangat terselah Standing jika dengan Sina Umar kata radhiyallahu anhu inilah mempegang Nabi Yusuf bagi umat ini. Hebatnya akhlak Jarir Abdul Abdul Jabri. Walaupun sebentar mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dia amat berpegang kepada nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingatkan Nabi bimbingan Nabi. Saya ingin kita bercerita tentang perawi hadis ini yang nyatakan oleh al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jarir bin Abdul Al bajari ini tuan-tuan pergi ke pasar untuk membeli kuda. Tiba-tiba harga kuda yang didapati di pasar itu lebih rendah daripada harga sepatut Sahabat Abi yang mulia yang hebat rupa parah sini dan hebat akhlaknya Dia telah membeli harga kuda itu dengan harga yang lebih mahal walhal harga yang letakkan di murah Ditanya oleh pembantu dia mengapa Tuhan lakukan sebegian? Jawapannya kerana Islam ini bersifat nasihat-nasihati Saya tidak mahu, aku tidak mahu nanti orang mengetahui aku mengambil kesempatan di atas kejahilannya terhadap harga semasa seikur kuda Bayangkan kalau kita tuan-tuan Nak tak buat begitu Tapi ini sahabat Nabi Nasihat bukan saja dalam bentuk kalimah-kalimah yang Lunak Kalimah yang dapat mengubah manusia menjadi baik Tidak, bukan setakat itu saja, Malahan lebih daripada itu Bukan tersilap dalam keputusan membuat harga pun Beliau menasihati dalam membayar lebih Kita pula mengapa bayar kurang kan tuan-tuan Jadi dalam hadis Nabi AS Kata Jari bin Abdullah Al-Bajari Beliau mengatakan bahawa waktu kami sedang duduk di samping Nabi Muhammad SAW lalu baginda pun memandang bulan purnama yang begitu indah pada malam tersebut lantas Nabi telah bersabda Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha qamar la tudamun fi ru'yatihi fa inna sata'tum tughlabu ala salatin qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha faf'aluhu Sonyakamu semua akan melihat rab kamu tuhan kamu sebagaimana kamu lihat bulan ini kamu semua tidak akan mengalami Kepayahan untuk melihat Allah Subhanahu SWT Jika kamu dapat untuk Menyegerakan salat sebelum maghrib Dan sebelum Sebelum terbit matahari itu salat subuh Dan sebelum terbenamnya matahari Maka lakukanlah Maknanya sepanjang pada awal waktu menyebabkan Seorang dapat melihat Allah SWT dekat akhirat Kita ni ahlu sunnah Waza daripada Muqtazilah Muqtazilah mengatakan tidak boleh melihat Allah Subhanahu SWT Kerana Allah tidak bertempat tapi kita harus sunnah Berdasarkan hadis dan ayat Al-Quran Al-Karim Jelas menunjukkan bahawa Soalan itu akan melihat Allah SWT Dulu pernah kita bincangkan Surah Al-Mutafifin Orang-orang yang inkar ni Di akhirat besok akan terijab Dan melihat Allah SWT Mafhumnya Orang beriman akan melihat Allah SWT Kalau orang kafir tidak melihat Allah Maknanya orang beriman akan melihat Allah SWT Mafhumnya begitu Dalam satu riwayat daripada Imam Ahmad mula dari Umar bin Khuaybah, beliau mengatakan bahawa Rasulullah Sallallahu pernah bersabda, "Lan yarija an ahadun salla qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubih." Tidak akan masuk neraka seorang yang sentiasa menjaga Salat subuh sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Antara sibuk pun wahai orang muda, pastikanlah salat subuh ini dilakukan tepat pada waktu. Kalau letih sekalipun, macam mana letih pun bangunlah, bangkillah. Karena bila kita tidak bangkit payah tuan-tuan Selepas waktu subuh ni Bangun mata iza terbit Kalau sekali Bangkali kena penat Yang amat sangat. Tapi kalau kita, tiap hari ni tuan-tuan Maha sabar dirilah tuan-tuan Kita ni tak penting Letak Allah s.a.w Tak penting dalam hidup Samurah bin Yundak berkata Kalau kamu tahu Kedudukan Kamu di sisi Allah Maka lihatlah kedudukan Allah Di sisi kamu Contohnya suara yang suruh Penting yang tak bagi kamu Kalau tak penting Suara yang suruh bagi kamu Untuk bangun lambat sentiasa Maknanya Allah pun Tidak melihat lihat penting Karena kalau kamu penting di sisinya kamu akan jaga hak-hak Allah Subhanahu Jadi ayat itu ini yaminana ila ilayli fasabbih. pada waktu tengah malam, waktu saat malam. Lakukanlah solat tahajud di antara para mufassir ada yang mengarahkan maknanya pada salat maghrib dan juga isyak. Ini merupakan salah satu pandangan daripada Ibnu Omar radhiyallahu anhu. Kemudian atrafan nahar merujuk kepada hujung siang. Yang telah kita bincangkan Sebagai contohnya pandangan sesengah Mufassirin merujuk kepada salat zuhur La'allaka tarudah agar engkau menjadi senang La'allaka tarudah ni pernah kita bincangkan Pada hujung surat duha yang lalu Walla sawfa yu'uti ka rabbu ka vatar'da. Allah pasti memberi kepada muhkurnianya Maka sampai langkah engkau menjadi redha Engkau menjadi puas Dalam hadis sahih tuan-tuan kenal kepuasan orang masuk syurga ni Nabi telah menjelaskan يقول الله تعالى يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول هل رضيتم فيقول ربنا وما لنا لا, لا نرضى وقد أتيتنا ما لم تؤتي أحدا من خلقك فيقول إني أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك يا رب فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخة عليكم بعده أبدا الله بفماني فالأي شلقني أشكت رضواني الله بل ميك ولم يكبر رضواني الله بل wahai punyurga mereka menjawab kami menyambut panggilan mu wahai tuhan dengan selalu senang hati gembiranya kami lalu allah bertanya apakah kalian redha senang hati dengan apa yang aku berikan kamu puas mereka menjawab wahai tuhan kami bagaimana kami tidak puas sedangkan engkau beri kepada kami benda yang tidak pernah engkau berikan kepada seorang pun daripada makhlukmu kalau Allah beriman, sungguhnya aku akan berikan kepadamu satu yang lebih utama daripada itu. Mereka bertanya, apa yang lebih utama daripada itu ya Allah? Allah menjawab, aku akan limpahkan kepadamu keridaanku, maka aku tidak akan lukai mu setelah selama-lamanya. Lalu hadis lain pula tuan-tuan, Nabi bersabda, "Ya ahli jannah, innalakum 'inda Allah maw'idan la maw'idan. Yuriyayu yunjizakum yun, yun yunjizakum fa yaqulun, "Ma huwa? Alam" Yubayyidu wujuhana yuthqil mawazinana wa yuhu wa yuzahzihuna 'anil nar wa al-janna wa al-janna fayshabu al-hijab fayanzuruna ilayhi wallahi ma atahum shay'an habb ilayhim min an-nadhar ilayhi wa hiya bagi kamu isici Allah masih ada janji yang dia hendak tunaikan kepadamu ayangkan kita bekerja di syarikat bos kita senangkan kita kita dapat kaji besar, baik Segala kemudahan, semua diberikan Tiba-tiba dia berkata kepada kita Ada lagi benda yang sebelum bagi awak Haa, tercanyak, tuan, tuan Ini dengan bahasa manusia yang dia bagi kepada kita Bagaimana hebat pun Allah, benda bersifat dunia, tuan-tuan Tapi kalau Allah janjikan Tuan-tuan boleh baca perkara ini dalam majalah solusi Sebagai contohnya, musikulam akhir zaman Tulisan usahat Umar Muhammad Nur Hafizahullah Mereka bertanya, janji apa lagi Allah? Bukankah wajah kami telah diputihkan dan timbangan kami telah diberatkan dan kami dihindarkan daripada neraka dan telah dimasukkan ke syurga wayuhazihna minan nar wa ilkhilna al janna mungkin kan ni mabaga nikmat besar dari Allah ada lagi ke eh? lebih besar daripada berini ke maka Allah menjawab ada lalu hijab pun terbuka mereka dapat melihat Allah Subhanahu wa taala demi Allah dia tidak memberikan kepada hamba-hambanya dalam syurga lebih hebat daripada nikmat melihat wajahnya itulah dia tambahan itu merupakan ziyadah daripada nikmat-nikmat syurga yang lain yang sama ni mereka merasakan dah cukup hebat dah. Inilah antara janji Allah SWT kepada mereka yang Bertasbir Menjaga Hubungannya dengan Allah SWT dengan salat yang tak pernah diabaikan Ditinggalkan Maka keampunan Allah SWT kepada mereka ni Masya Allah Dan rizal Allah SWT Begitu hebat untuk mereka Walaupun kadang-kadang ada kekurangan-kekurangan mereka lakukan Oleh Sebab itu kita nasihatkan Jagalah anak-anak kita ni supaya mereka salat Tuan-tuan Ingatkan mereka supaya menjaga salat Walaupun perkara ini berat Tetapi ia ajar kepada mereka Kerana kalau salat mengelok Eloklah perkara lain wari anakku Tapi kalau salat bermasalah Perkara-perkara lain yang baik Yang sekali sekalipun kau lakukan Tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahuwataala. Jadi ayat ini menjadi tasfi dan tahmin Ataupun salat Adalah sangat berguna menghadapi Segala bentuk kepayahan, gangguan golongan yang anti Islam, golongan pengkhianat ini sehingga seorang tu mencapai makam rida dan puas hatinya. Ini sebabkan bila mengulangi menyucikan Allah Subhanahuwataala memujinya mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan salat akan wujudkan rasa tenang dalam hati. Jadi dengan menyucikan Allah SWT dari segala kekurangan, buang segala sangka terhadapnya, kita meyakin, meyakinkan diri kita bahawa segala murni Allah SWT itulah yang terbaik. Maka dia akan merasa dunia ini indah Segala kebaikan Allah SWT itu kelihatan dalam segala benda yang diperhatikan Jadi di masa kebesaran dan kekuasaan Allah SWT Dan bayangkan kalau perkara ini menjadi rutin hariannya Dilakukan berulang-ulang Lebih-lebih lagilah kepuasan dan ketenangan itu bertakhta di hati Walaupun manusia tidak melihat Apa yang dinikmati dalam hatinya itu Manusia melihat pakaian luarnya seke Hidupan luarnya hina Pangkatnya tidak besar Kedulukannya tidak terpandang, tidak terhormat sama sekali. Tetapi di sisi Allah Subhanahu SWT, dia merupakan soal wali pada wali wali Allah SWT. Jangan nilai seorang itu pada pakaiannya, tuan-tuan. Walau manusia macamu menghina, manusia mempunyai bandingan yang sangat zalim. Tilka izan qisma tunziza. Dia melihat, ma'lakum ka'i fatah kumut. Neka menilai kesulat fizikalnya. Kan itu, beberapa orang bayi yang pernah berkata, sewaktu masih kecil, salah seorang seperti gambar hadis sahih, dia sedang menyusu dengan ibunya Tiba-tiba lalu lah seorang yang Tampaknya hebat Penampilan dirinya Terpandang, terhormat Dengan kenderaannya pada masa itu Kuda pakaiannya yang bergemerlapan Gayanya-gaya Tokohnya, ketokohannya Maka ibunya kata Alamkah baik nak Kalau kau jadi macam orang ni Tiba-tiba Anak yang masih menyusu Mengatakan Kalau tidak Tidak elok sama sekali Anak masih kecil, Tercengah ibunya Bayi yang menuntut gigi Ini berkata pula dengan dia Tidak setidak macam dia Seperti orang yang ibu nak itu menyusu balik semula tampil pula seorang yang sedang dipukul orang sedekir penampilannya, tak nampak gaya terhormat langsung ibu kata, ah, janganlah anakku jadi macam dia ni baby yang tadi terdiam minum susu, memang tak pernah bercakap tiba-tiba memuhasabah ibu ni, jadikanlah saya seperti orang itu tercenganglah ibu ni, tuan-tuan, mulia kat laksudian perkupuan yang pertama itu, tampak pada manusia hebat, tapi di sisi Allah, zero Allah tak pandang tuan-tuan yang kedua tu manusia nampak seperti hina Tetapi di sisi Allah sangat mulia Tentuan ni boleh ke masyarakat Kenapa? Kerana hubungan dengan Allah SWT yang dijaga Walaupun manusia melihat Pada kita tidak ada apa-apa Syurga itu duduk di hati tuan-tuan Syekh Rizal mengatakan syurga itu duduk di hati Siapa yang tidak merasai syurga dalam hati Maka dia tidak akan dapat syurga ke akhirat Kalau dipenyarikan Maka dia duduk untuk mengarang buku Beruzlah kalau dia dibuang negara, maka ia merupakan satu proses untuk mentarbiah di dunia berjalan, merantau, merancung melihat negara orang. Kalau dibunuh, maka aku mati syahid. Ya tuan-tuan, hatinya senang kerana tasbihnya dengan Allah, izzamnya dengan doa, hubungannya rutin harian wirid dan zikirnya tidak berkesudahan, tidak pernah berhenti. Apa ada padanya dunia? Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kefahaman seperti mana salafus soleh. Kini akan kuasa dari kami untuk memahami tuntutan bertasbih dan menghatiimu pada waktu kami senang dan susah. Kita akan sambung lagi pada ayat berikut satu gesaan kepada Nabi Muhammad SAW mengenai kepada pengikut Nabi SAW agar jangan diperdayakan di dunia dan ini jelas dari ayat yang berikut. Allahumma wa sallallahu alaihi wasallam kepada pengikut Nabi SAW agar jangan diperdayakan di dunia dan wa sallallahu alaihi wasallam kepada pengikut Nabi SAW agar jangan diperdayakan di dunia dan ini jelas dari ayat yang berikut. Allahumma alam wa sallallahu alaihi wasallam kepada pengikut Nabi SAW agar jangan diperdayakan di wa sallallahu alaihi wasallam kepada pengikut Nabi SAW agar jangan